Astelekuan garatuko den talerroan honetan e, zuzenean ekintza ezberdina dauzkagu. taldetan banatuta adinaren ara arabera, bat izango litzateke ama-biamala urte bitarte eta bestea berriz ama-bostamazazpi urte bitarte. Talerrauek asauraren iruan eta asarao helauan izango dira. Asteartat, asteazkena inzuzen ere, arratxaldez, bostetatik e, sortziak bitarte. E, Partaidetza eta ikusi ikusintzuteko sortzelan original hauek bultzatzeko, E, Udaletxeak ere gazteiz usentzen die e, aukera hau huesta. Honekin batera, e, gero aukera egongo da artista dituen inguruan ere beraien laguntza jasotzeko talerretan eta e, laguntza au jaso ondoren ja aukera eukiko dute beldurbarik e, lehiaketan aurkezteko.